«Я пишу порожнечу, де для мене немає жодного слова. Я малюю до пустоти, де кольори ущільнились до болю. Я говорю ще з нотою риб свого рота і відчуваю, як серце захлинається білокрів'ям райдуги, що катастрофічно втрачає кров. Мов підводна тінь літака, Тихо випірну над піском людей. Оголем мені, і шматочка глини не знайти, щоб злетіти над гончарним кругом руки батька.